В очікуванні чергової кризи чомусь завжди тягне на філософію. Потім, коли почнуться бойові дії, буде вже не до рефлексій, бо події валяться з усіх боків, тільки встигай відбиватися. Але очікування удару – це найважчий момент, бо не знаєш, звідки воно прилетить, і в уяві малюєш собі картини, які здатні довести до інфаркту навіть йога вищої кваліфікації. Тому у такі хвилини я вдаюся до філософії або ж до спогадів. Це повністю забирає мозок і займає його роботою. План вироблено. Завтра з самого ранку почнемо його втілювати. А того, що станеться, все одно не уникнеш, скільки не думай. Дід, до речі, розповідав, що коли потрапив до камери, несподівано заспокоївся і першу ніч спав, як убитий. Бо очікування арешту найгірше з моральних катувань. О, дідько, згадав про арешти. Сподіваюся, до цього не дійде, але хто його зна при теперішніх розкладах? Треба попередити Катьку, щоб перевела у гарячі меню мобілки номер юристів, та й самому не забутися це зробити. І до заступника у податковій треба під'їхати з пляшкою. Привід знайдеться, а в разі чого він попередить про отримані вказівки. Будемо по всіх напрямках рити окопи, як казав наш старшина, для стрільби, стоячи на коні. Хоча можливо, що вони і не наважаться. Телеканал у теперішній передвиборчій ситуації – це «Актив номер один». Хто захоче навзаєм отримати інформаційну війну? А з іншого боку, чи здатен наш канал на відкриту протидію владі? Сумнівно. У них значно краще виходить лизати дупу та виконувати вказівки. Саме тому зараз можуть початися ігри з перерозподілу інформаційного простору. Частоти, кабель, супутник. Тут є де покомбінувати. Сильних бояться, а слабких гноблять. «Бачиш, Сергійку, це не люди, а мавпи», – пояснював мені дід. «Мавпи дуже схожі на людей, а люди – на мавп. Особливо деякі. Придивися уважно. А буває, живе собі людина, як людина. І тільки коли потрапляє в складну ситуацію, з'ясовується, що воно – мавпа. Тепер я згадував ці слова і знову дивився на прес-пап'є. Мавпа, що схилилася над мискою. Вона їла. Просто їла, і їй не було жодного діла до музики». Поки пахан з бандою розважаються, можна швиденько з'їсти свою пайку, не заберуть. Кого дід зобразив у такому вигляді? Я посміхнувся. А будь-кого. Таких персонажів вистачає як у таборах, так і на волі. Кожен може нарахувати з десяток серед своїх знайомих. Дають – бери, б'ють – біжи. А якщо блатні зовсім заграються, можна навіть спробувати відірвати собі зайвий шматок, так, щоб ніхто не бачив хіба є різниця, як звали людину, з якою дід різав цей образ? Ця порода не переводиться ніколи. От мавпа, що танцює з хустинкою над головою, це персонаж цікавіший. Типова шістка. Пахани веселяться, значить і нам треба. Я придивився уважніше. У позі та обличчі тварини не читалося жодних хитрощів, жодної іронії. Характер простий і зрозумілий, без подвійного дна, Просто чистка, без будь-яких додаткових нюансів, істота, що повністю прийняла правила гри: скажуть, танцювати танцюватимемо, бити битимемо, і так далі. Ідеал, громадянина, соціальна основа сильної влади. Якщо навіть завтра пахана заріже хтось із тих двох, що стоять за троном, ця мавпа буде танцювати за командою нового. Я теж знаю таких людей. І дід знав, цього добра завжди було навалом. Ну і нарешті та, що стоїть на колінах. Чи то молиться, чи то боїться. Ні, все-таки боїться. Бо коли моляться, голову руками не затуляють. Це буває тільки від страху. У такому вигляді певно дід зобразив таборового парію, опущеного, забитого, зашуганого. Але хіба тільки у таборах живуть зашугані люди? Оно їх скільки навкруги. Бояться всього. Начальства, міліції, самих себе не хочуть нічого знати, бо це страшно, не хочуть думати, не хочуть сподіватися, аби зараз ніхто не вдарив, і те добре. Те життєвий персонаж. Дід умів узагальнювати. Залишається остання, відламана. Цікаво, що вона робила? Я спробував викликати спогади дитинства, але нічого не вийшло. Якби хоч натяк. А може це мав повертухай, охоронець табору? Чи оперуповноважений, як їх там називали? Кум. Але навіть без втраченої фігурки картина вимальовувалася зрозуміла. Начебто й мавпи, начебто й табір. Начебто й табір, а насправді наш теперішній світ. Цікаво, звідки дід міг знати Пашу чи Генника з Журою? Ні, він їх знати не міг. Але знав, бо розумів, що табір – лише одна з проекцій існування людської зграї. Проекція на табір, проекція на бізнес. А в армії хіба не те саме? З досвіду своєї служби можу під кожну з цих мав підставити конкретного персонажа. Начальство живе своїм життям, а люди по кутках влаштовуються хто як може, виживає в очікуванні дембелю, глобального дембелю, який чекає врешті-решт на кожного з нас. Дід, сам не знаючи того, зобразив на прес-пап'є сучасну Україну. Хоча на яких підставах я вважаю, що не знаючи. Хіба колись Україна була іншою? Мирослав каже, що ці люди здатні вийти на вулиці. Цікаво, хто саме. Шістки чи опущені? А може скрипаль? Вийде із мета владу. Можливо, присяжні у справі цього лікеру Бейліса і здатні були на щось. Але ж вони на вулиці не виходили. І за теперішніх технологій, голоси присяжних порахували б таким чином, що не причепиться і переміг би той, хто треба. А вони б навіть не варнякнули у відповідь. А може, вся справа у цій, відламаній і загубленій? Чорт забирай, чому я її не пам'ятаю! Що вона могла робити? Може, це була мавпа воїн? А може, мавпа Прометей? Мавпа – кандидат від опозиції? Я сам засміявся своїм думкам. А може, це мавпа-стукач? Згадавши останнє слово, я поклав прес-пап'є і, нахилившись, витяг з шухляди іще одну реліквію – картонну теку із засмальцьованими зав'язками. Думки зробили коло і знову повернулися до мого сантехнічного родича. Дядько Вареник сидить десь там і чекає, поки я вирішу долю його нікому не потрібних мемуарів. Він не знає, що видавці не будуть вкладати гроші у мемуари сантехніка, так само, як і у щоденник секретарки – бо такі мемуари не цікавлять читачів. Я замислено відкрив теку, на першій сторінці присвята, моєму дядькові Івану, що мав мужність бачити людей такими, якими вони є. Преспап'є хитнулося, не би підтверджуючи цю думку. От холера, здається, я стаю сентиментальним. Як там, казав Мирослав, з таких отродинних історій складається історія країни, я ж так і не встиг колись записати за дідом розповіді, а тут усе записано, хай би навіть кривим почерком, хай навіть кривими словами. А може видавці не відмовляться надрукувати її, якщо їм заплатити за це? Думка логічна, як на наш бізнесовий час. І якщо я справді стаю сентиментальним, то принаймні заробляю достатньо, щоб самому оплачувати цю сентиментальність. Нехай у старого буде книжка. Навіть якщо це мемуари сантехніка. Нехай хоч якась частинка історії моєї родини стане частинкою великої історії. І ні до чого тут видавці. Та й читачі ні до чого. Я видобув мобільний і знайшов потрібний номер. Дядько Валерко, це ти? Привіт. Ще в Києві? Так, він подивився твій рукопис. Давай зробимо так. Ти скільки ще плануєш тут бути? Ага, тоді пройдись по видавництвах і запитай, скільки коштує надрукувати твою книжку. Ну так, нехай порахують і дадуть кошторис. Ні, книжка гарна. Просто зараз мемуарну літературу видають тільки коштом автора, так сказав Мирослав. Як отримаєш кошторис, набери мене, я гроші знайду. Та ну, не варто. Там же про мого діда, так що тут все правильно. Ну, а отримаєш Нобелівську премію, не забудь поділитися. Я посміхнувся і натиснув кнопку відбою. От так от завжди. Сентиментальність закінчується нападом благодійності. Це тривожний симптом.